Miri se ovaj miris skupo cijenno i izzwij na glavu Nnjegovu, kade sidziasš za trpezon. A kadovo viješe učenici Nnjegovi nego do vaše govoreci, čemu łowa štetan, Je se moga še aj miri spprodati skupom i dati siromasima.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 i hoću ja vam ga izdati a onim mu pogožiše 30 srebrnika i od tada tražiše zgodno vreme da ga izdam a u prvi dan beskvosni hlebova pristupiš učenici Isusu govoreći mu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 I ugotoviše pashu, a kad bi uvečeer sjede za trpe z usadvane storico učenika, najući, da mu je ac sve dal u ruke i do da od Boga iziđe i Bogu ide i sus puade od večera i skide gornje haline pauze u bruz.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 Niste svičiisti. A kad im opra noge uzeali na svoje, pa oppec jede za trpezu i reče im, Znate vi š ta sam vamm učini o, Vi me zovete učiiteljem i gospodom i pravo veite jer Jesam.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 Poče mu svaki od njih govoriti, da nisam ja gospode, a on odgovarajući reče, koji umoči sa mnom ruku uz dijelu, taj će me izdati. Sin čovječi dakle ide kao što je pisano za njega, ali teško onome čovjeku poče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 da ne padnete u napast, jer je duh srčan, ali je tijelo slabo. Opet i drugi put otide i se govoreći, oče moj, ako ne može, da me mi mojđe ova čaša da je ne pijem, neka bude volja tvoja.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 Evo se približio časi, sin šovječi, predaje se u ruke grešnika. Ustanite, hajdemo, evo približio se izdajnik moj. I dok on tako govoraše, gle, judan, Jedan od 12 storice dođe, i sa njim mnogi ljudi s množevima, i od prvo i starješina narodnih. 2. A izdajnik njegov dade im znak govoreći, Koga ja cijeli vam, ona je, držite njega. И odмак приступивший Исусу урача здраво учителю i cга, А Иусмча priteлю na to ви се doš. Таda приступишиставиše руки на Исуса i ухватиšega и гł.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 I побегошем а он и што ухватише Исуса одведошег првосвештенику Кајафи где се книжевници и стареши на собраше а петар и доше за ним издалека до двора што првосвештениково и ушовши унутра седе Da vidi svršetak, a prvosvaštenici starjašine i sav sine Drion tražahu lažna svjedočanstva protiv Isusa, da bi ga ubili i ne nađoše, i premda mnogi lažni svjedoci dolažahu, ne nađoše.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 A Isus čutaše I prvo sveštenik odgovarajući reče mu Zaklinjem te živim Bogom Da nam kažeš Jesi li ti Христос, Sin Boži Reče mu Isus Ti kazam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 «Evo sada čuste hulu njegovu, što mislite?» A oni odgovarajući rekoše, «Zaslužio je smrt, tada mu popljuvaše lice i udarahu ga, a drugi ga bijahu po obrazima, govoreći,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 I pomenu se Petar riči Isusove, što mu je rekao, dok pjetao ne zapjeva, tri puta ćeš ne se odreći, i izvišavši na polje, pogakaše gorko.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 Na mje sniku. Otac te Gospod, slav U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Jedan od velikih bogoslova koji imamo, a živeći u ovom gradu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 može. Međutim, ponavljamo, možemo da ga koristimo na blagosloven, osvešten način odтвореvine idući ka tvorcu, a možemo i na onaj krajnje nizak način koristeći ga na potpuno i u potpuno pogrešne svrhe, što najčešće biva. Tako je i s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 i da pratimo one događaje na koje nam ona skreće pažnju. Danas na veliki četvrtak. Evo čuli smo ju ovom neobičajeno širem evanđeljskom odlomku danas podsjeća na ono što evo mi danas činimo. Evo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 Ali anestezije kad popusti, braćo i sestra, onda oganj počinje da pali. Možemo mi sa anestezijom da uđemo u pakao, u redu, ali šta ćemo kad popusti anestezija? A gospod je došao da nas zaista istinski, moćno i silno prevede iz lažilu istinu, iz smrti u život, iz tame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 Gospod Isuse Hrista, onda ova priča sigurno da će biti malo naporna. Međutim, to je istinito, vjerovali mi ili ne, pijte iz nje svi, krv moja. Od tog dana, braći i sestre, tim blagoslovom, pune se sve crkve, svi hramovi i svaka liturgija koju služi episkop i sveštenik pravoslavne crkve. Od tog trenutka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 I svake nedelje, da ne bi zaboravili, vi znate, oni koji nisu ušli liturgiju, oni veze nemaju sa ovim događajima. Oni ne znaju da se to uopšte odigravo. Evo sad, više ovo naše malo zajednica crkvenih liturgijskih narod, nema pojma šta je crkva. Naravno, ona glupiranja ili petanja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 Da mođe se liturgija vrati, tu je i Gospod došao, tu se narod sjedinjuje sa Bogom i prima život. Svedoči, ukazuje liturgija, ona traži svjes, ne može nas slepo. I vru je opasno, vidite, mnogi hoće često da se pričaju. To je dobro, to je blagosloveno, ali ako nemaš razrađene kanale i produvane vene duhovne, može da dođe do velikog pritiska blagodati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 Gdje je potreba za liturgijom, to jest za ovim pashalnim trenucima, toliko velike da tamo imate i dan danas, u nekim manastirima gdje se služi po pet i do deset liturgije, zamislite, u jednom danu, u jednom manastiru. Zašto zato što su Svetogorskimi monasio osjetili, znate prisustvo Božije i ne žele više da da se odvajaju od toga to jeste odlika pravoslavnog monaštva češće služenje ili gotovo svakodnevno služenje liturgije jer šta ima više od toga što ima bolje dragocjenije bogatije svađe moćnije ali narod Gospoda insistira ne nameće ali narod kršten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 I svima onima koji su primili apostolsku propovijed o vaskrsenju, koji su primili i učenju o liturgiji, koji su primili liturgiju. Jer sam gospod Isus Hristos, braće i sese, on je uveo apostole kako da služa liturgiju. On je prvi od liturgiju. I uveo apostole u tajnu svešteno dejstvo. Znate šta je liturgija? I mi smo je primili od njih prost crkvu. I zapravo, na svakoj svetoj liturgiji, pred predstolom, nalazi se svešteno dejstvo sam Hristos, sam Gospod, ali u tajni sveštenstva On biva prisutan i svešteno dejstvo duhom svetim preko episkopa, odnosno sveštenika, koje su episkopi rukopoložili i postavili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 I se nikad nismo brinuli šta će biti sa ovim svijetom. Ovaj svijet u zlu leži. A tako su nam slučili apostoli. Šta mislite? Da će se duh svijeta promijeniti? Nikad se neće promijeniti. On u zlu leži. Jedina promjena koja je moguća je da ljudi priđu crkvi. Odvojiši se od duha svijeta i da ušavši u crkvu, bace pogled u beskrajne daljine sveštenoga prostora blagodati to je carstva nebeskoga i šta tu čovek više ima, ima da gleda čovek kome se otkriju vode koje su iznad nebesa sigurno je da da se brčka u vodi jer je vidio druge vode vidio okean ljubavi koja se izgleda kroz krst kroz žrtvu, kroz stradanje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 Prepoznajmo našeg spasitelja u crk, evo ga s nama još malo i pozvaće vas, priđite, uzmite, jedite. Osjetite da sam ja zaista tu, isti onaj koga je apostol Peter primao, isti onaj kojim se sveti Sava pričašćivao, isti onaj koji je pričašćivao i dušu hranio svetom Vasiliju Velikom i Vasiliju Ostroškom. Dakle, isti, apsolutno isti, ali oni su znali to da cijene, braći i sestre, i imali odgovornost, sveštenu otačku odgovornost prema naraštajima. šta ima. Zato i mi upoznajmo crkvu, ispoštojimo gospoda, zabragodarimo gospodu, sjedinjujemo se sa njim i našim potomcima, pustimo sve ostalo,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 I evo, jedni pred drugima, i pred nebesima, i pred angelima, i pred svetiteljima, i pred demonima, ispovjedili smrt gospodnju, evo, ispovjedamo je, i ispovjedamo i objavljujemo vaskrsenje njegovo. Svjedočujemo i vjerujemo, makar bi trebalo da vjerujemo, da je ova liturgija, braće i sese, na temeljima smrti gospoda našeg Isusa Hrista, I na sili njegovog tridnevnog vaskrsenja i vaznesenja, a sve djelovanjem duha svetoga koji od oce ishodi. I gde se mi onda nalazimo, braći i sestre? U podmajnama, u redu, praćeni satelitom, tamo će ti dati odrednicu podmaine. Majinski put bez broja ali mi smo u polju Carstva Nebesku. Mi smo u istom polju, jer su Svetogorci, Jerusalimljani, Sveta Rusija, Sveta Gruzija i svi oni koji služe danas Svetu liturgiju, sjedinjeni sa onom prvom liturgijom, svi se mi nalazimo u duhovnom, to jest liturgijskom crkvenom jedinstvu. Težeći da dođemo do